Щоб нічого не снилося, а прокинутись лише тоді, коли мене це клятий біль, щоб піти звідси геть, туди, де немає білих стін, дохоти і незручного м'якого ліжка. Перед обідом приходила мати і довго плакала, сидячи поряд, поки її не витурила з палати сестра. Подуріли, старі, міркував Віктор. Один, постійно п'яний, друга мені травить мульку, що була... На ревізії, а сама, навірно, переспала за скадроном гусар. На ревізії була, а від неї воняє коньяком і руки дрежать. Пастяна, ну їх в жопу. «Ти знаєш, Вітінька, – говорила мати, сліпуючи раз у раз, – наш батько виявився негідником. Він кинув нас. Тепер ми будемо жити вдвох. У мене є на книжці гроші. Продамо наш москвич, купимо жигулі. На станції техобслуговування – «Маю знайомих, ти знаєш. Моня Баркай, гарний такий молодий чоловік. Поїдемо кудись до моря». Віктор хотів щось на те сказати, але не міг. Якась сморада вила на горло і здавалось, що шия стягнута за шмургом. У відповідь син лише захрипів і від люті, що йому не вдається нічого сказати, зробив ще одну марну спробу так, що аж почервонів від навтуги. З горла вирвався лише приглушений хрип. Це викликало у матері приступ плачу. «Що ж ти, мій хлопчику, наробив? За що тебе так покарав Бог? Навіщо ти зв'язався з цією проституткою?» Син від болю враз схопився за голову. Він вирічив очі і почав качатись по ліжку. «Вітя, синочку, що з тобою?» – завела мати лікаря. Віктор заспокоївся, білі раптово вгамувався. Він скупив матір за руку і заперечливо захитав головою. Спогади про відвідані матері неприємно лоскотали нерви. Потім прийшов батько. Ну, щас начне на стару капати. Роман Євгенович змінився. Його очі запали і здавалося, наче на їхньому місці, дві ями з виріченими білками. Колись рум'яні щовки тепер ліниво обвисли, немову старого бульдога, а м'ясисті губи безскрило зігнулись над підборіддям. А вигляд батька продавав його відразу, чотири дні без просвітної пиятики. Його шлунок за ці дні сприйняв все, від коняку до табуретівки. Про їжу він, напевно, забув. «Наверно, оп'ять шляпою занюхували», – про себе усміхнувся син. «Порьол, мій, батяня. В орла трусились руки, він намагався їх тримати у кишенях або складати аля Наполеон. «Здоров сину!» робобанів батько зміненим голосом. «Як здоров'я? Як тут годують? Щось може принести?» На цьому красномовство вичерпалось. Всі поруч на крісло, важко сопочи і посилаючи на сина своїми могутніми легенями запах перегару, що більш нагадував запах ацетону. «Таке воно життя, Вітю!» знову зіткнув батько. «Ми більше в одній хаті не будемо жити. Ти цілком доросла людина і повинен розуміти, «Тому живи, як знаєш, сину!» Роман Євгенович знову важко зітхнув, обвівши сина отруйними випарами з глибин душі. Звівся, виклав на тумбочку великий ананас, десяток запашних апельзинів та мандарини, соки в банках, консерви і, не прощаючись, пішов геть. «А мені все по барабану», – подумав Віктор. «Більше свободи буду мати». Розділ 25. Понеділок для Степана Лещука – Почався з батькових настанов і повчальних притч. Іван Костянтинович був у доброму гуморі, бо учора добряче посидів у гостях, а вранці й встиг до смаку похмелитися. Син цілком очманів від читання детективів та пригодницьких романів, за якими засиджував до ранку й покірно слухав батьківські нотації, складаючи у портфель підручники і недочитані вночі книжки. Він сподівався, що сьогодні його знову не запитають – та й спробуй новий чи коли тебе хвилюють зовсім інші думки про те, чи заселені далекі планети, чи зуміють моряки, яких викинуто штормом на безлюдний острів, вижити, і таке інше. Або коли твою уяву полонили мрії про майбутнє, яким воно буде щасливим і славним. Взагалі у Степана була мрія – стати володарем якоїсь країни, щоб воювати і завоювати сусідні держави. Для здійснення цієї мрії бракували тільки дрібниць кордонного паспорта і пістолета. Він хотів якимось чином пробратися у невеличку латиноамериканську країну і підняти на повстання народ, щоб змінити там капіталістичний лад на соціалістичний, створити у цій країні міцну армію і почати війни з сусідами.